Vaqiyə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur 96 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla ilə Qiyamət vaqiyə olacağı, qopacağı vaxt Onun vaqiyə olmasını heç kəs dana bilməz O kimini alçaldacaq Kimini də ucaldacaqdır? Yer hərəkətə gəlib şiddətli titrədiyi, Dağlar parça-parça olub ovxalandığı Və toz kimi səpələndiyi zaman Siz, ey insanlar, Üç zümrüyə ayrılacaqsız. Sağ tərəf sahibləri, Kimdə olar? Onların əməl dəftərləri Sağ əllərinə veriləcək Mələklər onları sağ tərəfə Cənnətə dəvət edəcəklər Xoş onların halına Sol tərəf sahibləri Kimdə olar? Onların əməl dəftərləri Sol əllərinə veriləcək Özləri də sol tərəfə Cəhənnəmə sürülənəcəklər Vay onların halına ə bir də öndə olanlar. Öndə olanlar. Cənnətin ən yüksək təbəqələri onlara məxsusdur. Onlar necə də xoşbaxtdılar. Bunlar Allah dərgahına, Allahın lütfünə və mərhəmətinə yaxın olanlardır. Bular nəyim cənnətlərində olacaqlar. Öndə olanlar Əvvəlkilərdən çoxlu bir cəmaatdır Və sonrakilardan da Mühəmməd ümmətindən də bir qədərdir Onlar qızıl-gümüş, ləl-cəvahirətlə bəzənmiş taxtlar üstünə qərar tutacaq Onlar o taxtlara sövkənib Bir-biri ilə qarşı-qarşıya eləşəcəklər Onların dövrəsində həmişə cavan xidmətçi oğlanlar dolanacaqlar Cənnət bulağından axan dolu piyalələr, Kuzələr və qədəhlərlə, Dünyadakı içkilərdən fərqli olaraq, Ondan başları ağrımaz və keflənməzdər. O cavan xidmətçilər cənnətdə olanların Bəyənib seçdikləri meyvələr Və istədikləri hər cür quşəti ilə Onların dövrəsində fırlanacaqlar. Onlar üçün orada iri, ahı gözlü, Qəşəng hurilər də vardır O hurilər rəng və gözəllikcə Sanki sədəf içində gizlənmiş Qorunub saxlanmış incidirlər Onlar bu neymətlərə dünyada etdikləri Yaxşı əməllər müqabilində nail olacaqlar Onlar orada cənnətdə nə boş söz Nə də günaha bahis olan bir şey eşidəcəklər Eşiddiyiləri söz ancaq Salam olacaqdır Sağ tərəf sahibləri Əməl dəftərləri Sağ əllərində olanlar Kimdə olar? Onlar Tikansız sidr ağacları Salxım-salxım sallanmış mööz ağacları altında Çəkilməyən daimi kölgəliklərdə Axar su kənarında Bol meyvələr Tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində və bir-birinin üstünə yığılmış hündür döşəklər üstündə, yaxud yüksək əxlaq və qeyri-adi gözəllik sahibi olan qadınlar yanında olacaqlar. Şübhəsiz ki, biz onları, huriləri, başqa cür, yeni bir yaradılışla doğulmadan yaradacaq. Onları bakirə qızlar, ərlərini sevən həmyaşıdlar edəcəyik. Sağ tərəf sahibləri, Əməl dəftəri sağ əllərinə verilənlər üçün də olar. Onlar əvvəlkilərdən, Keçmiş ümmətlərdən bir cəmaat, Sonrakılardan da, Mühəmməd ümmətindən də bir cəmaatdırlar. Sol tərəf sahibləri, Əməl dəftərləri, Sol əllərində olanlar. Kimdə olar? Onlar səmum yeli, Qızmar ateş və qaynar su içində, Qap-qara duman kölgəsində olacaqlar. O kölgə başqa kölgələrdən fərqli olaraq, Nə sərin, nə də xoşa gələndir. Onlar bundan əvvəl dünyada naz neymət içində idilər. Özləri də böyük günah içində, Allaha şərik qoşmaqda israr edib dururdular. Və belə deyirdilər, Əcəba, biz öldüydən toz torpaq və sürsümü yolduqdan sonra, Həqiqətən yenidən dirildiləcəyikmi? Yaхуд bizdən əvvəl gəlib getmiş atalarımız da dirildiləcəklərmi? Ya Peyğəmbər, de: Sizdən əvvəlkilər də, sonrakılar da məlum bir günün, qiyamət gününün müəyyən bir vaxtında mütləq məhşərə cəm ediləcəklər. Sonra siz ey haqq yoldan azanlar, haqqı dananlar, Şübhəsiz ki, zəkkum ağacından, onun meyvəsindən yiyəcəksiniz. Qarınlarızı onunla dolduracaqsız. Üstündən də sizə bərk yangı gəldiyi üçün qaynar su içəcəksiniz. Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş dəvə kimi içəcəksiniz. Bu, onların haqq hesab günündəki ziyafətidir. Ey kafirlər, biz sizi yoxdan yarattıq. Məgər qiyamət günü Yenidən dirildiləcəyinizi Təsdiq etməzməsiniz? Bəs bətinləri axıttığınız Nütfiyə nə deyirsiniz? Ondan insan yaradan sizsiz? Siz, yoxsa biz? Sizin aranızda ölüm Kimin nə vaxt öləcəyini Əvvəlcədən biz müəyyən etdik Və biz əsla aciz Önünə keçilməsi Mümkün olan deyilik Sizi yox edib Yerinizə sizin kimləri gətirməkdən, Sizi başqaları ilə əvəz etməkdən Və sizi özünüz də bilmədiyiniz Başqa bir şəkildə yaratmaqdan And olsun ki, siz ilk yaradılışı Dünyaya necə gəldiyinizi bilirsiniz Elə isə sizi yenidən diriltməyə qadır olduğumuz barədə Heç düşünmürsüz Bəs əkdiyinizə toxuma nə deyilsiniz Onu bitirən sizsiz, yoxsa biz? Əgər biz isteseydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də matmiyyətdəl qalıb, biz ziyana uğramış, bəlkə hələ Ruzidən də məhrum olunmuş kimsələr idiyərdiz. Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiniz? Onu buluddan indirən sizsiz, yoxsa biz? Əgər isteseydik, onu acı bir su edərdik. Elə isə niyə Allahın neymətlərinə şükür etmirsiz? Bəs yaş ağacdan yandırdığınız O da nə deyirsiniz? Onun ağacını yaradan sizsiz siz, yoxsa biz? Biz onu, sizi cəhənnəm odu ilə qorxutmaqdan ötürü ibrət dərsi və səhrada olan müsafirlərin faydalanması üçün yarattıq. Belə olduqda, ya Peyğəmbər, sən ulu olan Rəbbinin adını müqəddəs tutub zikir et. Ulduzların bürclerdeki menzillerine Yahut doğup battığı yerlere and olsun ki Kaş bunun ne kadar büyük bir and olduğunu biliriz Size okunan bu kelam Çok kıymetli Kur'andır O Allah dərgahında korunup saklanılan bir kitabdır Ona yalnız paç olanlar toxuna bilər O alemlerin Rabbi terefindən nazil edilmiştir İndi siz bu kelamı yalan sayırsınız Bu sözüme mehal koymursunuz Ruzinize şükretmeli olduğunuz halda Onu yalan mı hesab edirsiniz Can boğaza yetiştiği Ölüm gelip çattığı zaman Siz ona bakıp durursunuz Elinizden hiçbir şey gelmir Biz ona sizden daha yakınıq Amma siz bunu görmürsünüz Əgər sizdən dediyiniz kimi qiyamət günü əməllərinizə görə haqq hesab çəkilməyəcəksə və əgər öləndən sonra heç bir dirilmə haqq hesab yoxdur sözünü doğru deyirsizsə bəlkə o çıxan canı geri bədənə qaytarsız amma əgər ölən kimsə Allah dərgahına Allahın lütf və mərhəmətinə yaxın olanın onu rəhmət Gözəl ruzu, yaxud xoş ətirici çiçəklər və nəyim cənnəti gözləyir. Əgər o sağ tərəf sahiblərindəndirsə, Əməl dəftəri sağ əlinə verilənlərdəndirsə, Ona özü kimi olan yoldaşlarının dili ilə Sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun deyiləcəkdir. Əgər ölən kimsə Allahın ayələrini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 Sən Rəbbini o böyük adı ilə təsbih et.